Podemos falar alrededor redor do que se conceptualiza como drogas que nos vai permitir tocar, eh, se acaso, alguns dos temas que xa foro saindo ao longo de, de todas estas horas. Eh, si quero indicar, esta o aparato grabando eh, se alguén en algún momento a intervención prefiere que se apague o digo porque a veces decimos cursos tan bestias que igual alguén xa apetece lle apetece apagado. Ben... Ah, non, bueno. no, máis que nada, bueno se alguén trapichear con drogas e xa apetece eh, sacalo a colación Pois o, o retiramos a grabación Vale, eh, vos explico a charla era eh, a cuestión das drogas Na abordaxe da Xenoloxía Fuert-Caltiana Vos explico que vou facer, teño un texto Que un ensayo que escribín xa fai anos, se leva uns anos no caixón E, eh, bueno, me apetece lelo e me apetece compartirlo desta volta. Entón, eh, eh, vou, vou ler directamente. Iba a facer algúnas consideracións previas en canto ao tipo de abordaxe, un pouco do que se parte, pero, bueno, despois xa destes dous días, despois de todos os temas, as cuestións que saíron a, a colación, eu creo que xa, xa estamos todas bastante ben, ben situadas eh, e non, non a, a falla e tal tipo de, de introducción. Entón, é eh, simplemente dicir, bueno, é justificar un pouquinho por que a escolla deste tema Non vou explicar por que mentires a min e, e por que cheguei a él para non, para non gastar minutos Pero bueno, é un asunto importante, é un asunto actual Un asunto que calquera que, que teña o vicio como a min de comer vendo telediario Pois cada pocos días saen noticias de, de incautacións de drogas Como algo máis normal do mundo pero é algo que eu creo que hai, hai que abordar, e hai que abordar de outro xeito. Creo que esa que estamos aquí dende a, a vertente, non, de plantear as as resistencias dentro da sociedade na que vivimos e da situación na que estamos. Pois, eh, como non creo que efectivamente é unha preocupación política polas resistencias, polos movimentos anticapitalistas Pois tamén dende aquí merece moito a pena eh, formular este, esta cuestión Sen embargo, tamén hai que dicir que aquí, ou polo menos da miña parte E non, non se trata tampouco de elaborar un posicionamento ideolóxico Se trata de formular un problema, un problema complicado Un problema que ten moitos lados polo, polos que collelo, non? E tampouco se trata, eh, aunque creo que ten ese interese político importante, non se trata tampouco de, de aquí de marcar unha posición, non? Neste sentido, non sei se útil eh, dicir, unha cuestión complexa, complicada e polémica, eh, e, bueno, eh, caben, caben moitas consideracións ao respecto, non? Dende moitas... Vertentes non de loita, marxistas, non marxistas Pois as posicións son diversas Me refiro á posición política do antiproibicionismo Por exemplo, eh, eh, ben razoadas, non? Eh, por exemplo, a nivel, me ten pasado así ocasionalmente falando con temas de xente que ocasionalmente, así, alguna vez que se sustitou, con temas que estiveran en loitas en torno a as prisións, non... Eh, teñen unha posición polo que vexo que o antiprohibicionismo non... No, no, bueno, en fin no, Non o aceptan fácilmente eh, Con razón, por razóns obvias E eh, que en todo caso veremos A súa vez, ou se falamos da, da postura despenalizadora eh, Hai que saber tamén que eso non nos identifica Políticamente de, de entrada De feito, algúns dos máis enlleiros defensores A despenalización das drogas eh, Xente bastante chunga Eh, por exemplo, coñeceredes a Milton Friedman Que é o famoso premio Nobel vinculado a escola de Washington Que se bueno, sabe desde, de que palo vai non? Eh, Que está todo relacionado con o co neoliberalismo máis duro Ou bueno, eh, eh, a postura editorial de diarios como Washington Post o Daily Telegraph Ou por exemplo por poner outro exemplo tamén coñecido Mario Vargas Llosa non? Eh, magnífico novelista, pero que tamén vai de certo pau Entón, aquí, no, políticamente, é unha cuestión que, que non nos define de antemán Pero que sí que é importante tratala, elaborala eh, eh, E ver que facemos con ela É un este sentido político que bueno que máis interesa mollarse Sen embargo, lamento dicir que non, non creo que me vaya a mollar moito Simplemente porque non, non estou a posición del de baluma e salá Ben, eh, vale, en todo caso, é unha cuestión que está aí Veremos, por se non topamos os, eh, os datos Simplemente, así a saco, o mercado mundial da droga Move, según a estimación do Parlamento europeo uns 500.000.000 de euros o ano Según a fonte que non recordo agora, pode chegar a supor o 8% da, do movimento económico mundial xa que non é unha coña non é, é, é importante é, en moitos outros aspectos por, por, por señalar así a nivel económico mundial para, para señalar a importancia do asunto pois ben eu teño o texto este é un ensayo confeso que non sei moi ben como vou operar Pensaba coller nun documento, vou ler diferentes estratos, simplemente unhas poucas partes A non vou tampoco prolongarme moito, que, que xa estamos cansos eh, eh, A verdade é que non sei moi, moi ben como, como facer, é eh? un tema, como veré, desea de inmediato Que toca moitos outros ámbitos, que se pode ver en relación con, con moitos lados Entón vou ir collendo unhas partes de diferentes capítulos Pero estaría ben que, en algún momento, se vos prace me decides pois aí decente máis, ou, ou pasa seguinte ou volve para atrás porque, evidentemente, o percorrido completo, por cuestión de tempo e, e de ganas, non, e, vai ser absolutamente imposible. Aquí, lo que se trata é de pensar o proceso de definición social da droga e o tipo de, que teñen, e, o tipo de presenza que teñen as drogas na sociedade ou xexa o modo en que certas cousas se designan e se empregan como drogas na sociedade o que chamamos droga referíndonos a ela como un feito patente algo que se sabe o que é coas manifestacións e consecuencias é o resultado duns procesos de catalogación de sustancias e de clasificación de condutas e de persoas moi complexos e para nada evidentes a partires dunha multiplicidade de usos e problemas Conseguen en determinado intervalo histórico e mediante certa linguaxe presentar, digo, facer presente, chantar de algún xeito diante nosa a figura compacta e unívoca de todo o que se entende por abuso de drogas e toxicomanía Tal figura, como veremos, é de volta dende os casos tipo ou sexa con características illadas e resaltadas que xembrarmente a confirman ao conxunto da sociedade servindo para engrenar e xustificar procedimentos de visilancia, de punición de prevención, de avaliación, de formación de opinión de control social, en definitiva. Tratamos pois como de representar ou concibir a cuestión que ni moito menos é, nin poderia ser neutro, no preciso senso de que en grande medida a produce, a fabrica, a impón. Nos fenómenos varios que resultan cercados por esta reixa inciden moitas outras cousas das que se pode igualmente sospeitar, O mercado mundial de bens básicos condiciona necesidades autoridade médica coas súas técnicas de objetivación e intervención E investigación universitaria En tanto que produce coñecementos homologáveis e susceptibles de propiedade A profesión xornalística coa súa reiteración de novidades informativas O sistema xerítico penal que segrega e controla os ilegalismos da delincuencia A relacións familiares que afrontan a brecha sedacional das e dos adolescentes Droga Para que se queredes ide, ide pensando por onde queredes que, que tiremos Porque evidentemente eh, aquí se masturan moitas cousas Droga é aquí un dos elementos estratégicos nas relacións de poder É un enclave tramado entre posicións e linguaxes institucionalizadas que se reforzan entre sí A clínica, a judicial, a política a educativa e xornalística Que menos a, mesmo a través da súa mutua competencia subxugan todo o que non xe xe acorde Trátase dunha construcción social de hábitos, de crenzas, de conhecementos, de normas, de praceres e de penurias En base a que as persoas tenden a achar o seu lugar nas torbas, estratificacións e compartimentacións da sociedade Droga consiste na formación de determinadas fronteiras entre orde e desorde, aquí lo normal e aquí lo desviado, o que progresa e o que se perde, o que produce ten valor e o que é inútil. Melhor, consiste na fixazón de identidade persoal en relación a elas. Axuda a definir máis intensamente iso que de xeito constante se delinea en cada ámbito de interacción social, a saber, que é propio duns verse coa riqueza, coa seguridade, co prestixo, coa cultura, coa autoridade, coa saúde... E moi propio de outros, verse despoixados delas, subordinados, excluídos por eses atributos, que tal vez terminan por recitar, con rabia suicida mesmo. Todo elo, tamén a través dos costumes, en canto a tomar certos tipos de sustancia intoxicante, e non certos outros. Coido que o debate que se suscita desde, desde este ángulo leva moito elaborándose, mas non foi de todo emprendido, non xa entre opinión xeral, senón nos momentos álxidos polos que pasou a nos historia social en canto de producir contestación e disidencia. As posturas que, de un interese de clase, de género ou de raza, máis fondamente se enfrontaron aos grandes artefactos da sociedade mercantil, tecnolóxica e administrada, non poucas veces reproduciron ben o silenzo ben a ideoloxía que rodea este terreo. A destora, en de fai décadas en Occidente, percorremos unha sorte de manobra política de despolitización, pola que os asuntos es, eh, esenciais que estruturan esta sociedade son borrados do espazo do discutível e asignados aos das, aos das urxencias técnicas e aos requerimentos de xestión. Isto nos falou onte eh, Brais. De maneira exacerbada, na etapa de crise que estamos a duir no presente, ben o vemos, que admite un novo vigor para o necesitarismo económico e as súas secuelas. Moi pertinentemente a este respecto, de ahí a importancia que me parece que tengo tema, a temática en torno a sustancias que se usan como drogas permite amosar como polémico, como portador dun contido problemático, un recinto de realidades sobre que fructificaron de modo sobranceiro tales estrategias de neutralización. A imposición arrogante dun consenso, do consenso tamén vimos de falar, dun consenso polo que chegou a ver só feitos obvios, instrumentos progresivamente racionais, e fins universalmente desexáveis, sen que reste máis que dicir, ten aquí unha brecha e calado polo que seguir afianzándose, ou polo polo que pola que, pola que ser de novo no seu firme mesmo socalada. Ben, eh, eh, eh, tiro palante. Bueno, aquí unha formulación un pouco xeral do tema, dende logo aí son uns enlaces estreitos entre as formas dadas de organización política, xurídica e económica, os desexos dos individuos e as modalidades de trato coas drogas. Se temos tempo, de feito, imos ver que ao longo do tempo hai unhas configuracións moi moi definidas en cada caso dos tipos de, de uso de drogas e dos tipos de problemática que les encadean ou non. Segundo eh, distintos distintos momentos históricos Ora ben, os diferentes aparellos tecnolóxicos de producción de opinión pública do coñecemento especializado movilizando a un groso nada deseñável de persoas médicos, psicólogos, psicólogos, legisladores suíces, traballadores sociais, jornalistas, sindicalistas esnaquizan a cuestión con precisión funcional este é o punto de arranque da problemática a existencia dunha variedade de instancias institucionalizadas co poder de consolidar ao respecto unha representación dominante aparentemente inatacabe A droga é mala en sí, é unha sorte de enfermidade infecciosa a erradicar. O que sucede con este xuízo, supostamente apoiado en disquisicións objetivas é que non se trata dun erro peregrino, empregado como premisa logra que a presenza da droga das súas demoledoras consecuencias sanitarias e de orde público sexe un problema situado no plano técnico no que certos agentes autoridades dispoñen de hexemonía, plano xurico-administrativo-policial e do farmacolóxico-médico-psiquiátrico. Toda cuestión educativa, cultural, informativa, política, cívica, personal e de calquera orde é dende aquí cribada. Con elo, estamos ante unha circunstancia de exercicio de poder, no sentido máis gran. Do poder tamén vimos de falar a honda. Isto é, por eso dicía que se non facía Falta nin, nin introducción, se un pouco De, de que perspectiva se, se ve isto Isto é, ante un conxunto De prácticas sociais, en virtude do cal Se conforma un recinto de realidade Sobre o que, sistemáticamente Producir e repetir discursos Informacións ou coñecementos Que desatenden e mascaran Facianas fancia, fundamentais do mesmo Estas quedan cal, case que en secret Como haberá que en moxar O sufrimento e as penalidades Dunha multitud de persoas permanecen así legadas a posibilidades de ser manifestadas con recursos propios diversificados, renovados polémicos, en definitiva o aparta, aportar disensión e pluralidade no espazo público de comunicación resulta coartado, derrotado non só con argumentos o sea, aquí non se trata de unha cuestión de, de argumentación pública De modo a parecer irrefutável e fora de toda, do alcance de toda dúbida, a causa do problema son os narcotraficantes, por incorrir no delito de facerse circular as sustancias aditivas, así como os adictos por deixarense vencer por esa tentación proscrita. Sen visos de perturbación a denuncia de asistencia e do comportamento deses grupos sociais delineados en función da droga, desenténdese de calquera outra determinación previa ou concorrente, co excepción dunha invocación rápida e sen efecto da relación da drogodependencia coa miseria e a discriminación social ou con a manida e moi oportuna e moi cómoda noción da perda de valores que tanto se invoca aquí alá Non tanto, o encello real ou simbólico inducido aos usuarios das drogas coa enfermidade e a delincuencia eh, en gran medida do que vamos a ver crea un campo social específico, moi útil para as prácticas institucionais constritivas e manipulativas Esta tese é un dos eixos da presente exposición Presupónse o que é droga e o que non é, eh? cale uso debido e cal indebido, onde está o limite farmacolóxico e onde está o limite legal A inmensa cantidade de xente que consumiu e consume drogas en que iso lle supoña grandes prexuizos simplemente se mella non existir Os especialistas sanitarios traballan para negar toda a posibilidade eh? dun uso moderado e cabal deses velenos Que veremos que efectivamente se les pode chamar velenos As oterran dende a súa autoridade oficial E dende a autoridade que les dá o coñecer de preto Os casos de persoas destrozadas pola droga As que prestan a súa axuda profesional Persoas para as que, en efecto Echa casi imposible lo paso a un uso comedido Isto é indiscutible Pero na súa abordaxe consistente en demonizar Un tipo de oxeto como foco de todo mal En presentar o perigo como unha causa exterior Coa que simplemente hai que cortar todo contacto Non se agocha só unha groseira comodidade conceptual A tal vertente discursiva se adecúa ben a implantación dos instrumentos técnicos e académicos que como especialistas adquiridon, a súa vez concordantes cos procedimentos da xestión burocrático e empresarial nos que le están implicados ou dos que proceden os seus recursos. Con todas as tensións e desabinzas que isto entraña en este caso. O que na súa gordaxe está a funcionar en último termo é a tendencia de intereses políticos de invisibilizar as determinacións sociais que están na base da cuestión. Determinacións sociais, que por outra parte, disto tamén vimos discutindo eh, no, En ningún caso se pretende que agoten o, o asunto Pero están aí e eh, teñen que ser pensadas Dende as súas posturas con vidas e formalizadas en Emparellan no seu relato co dos especialistas en legislación Para demarcar aquilo no que consiste orixe do mal Así é, toda vez que logra mesturar o lo posible carácter mortífero Ou salvaxemente da niño da materia química Coa suposta inmoralidade sen paliativos do seu uso Vela aquí que as conductas típicas de desvío, de improdutividade, de conflito, de desobediencia Son desvencelladas das súas causas máis complexas Son todas reenviadas a esa construcción real, legal e intelectual que o, entre aspas, problema das drogas E isto non é todo o que pasa, senón que a identificación de tales conductas resulta fácilmente extensível A unha ampla multiplicidade de casos que fican suxeitos a posibilidade de seren legal e clínicamente sancionados Gracias a invocación ás drogas Manobras diversas que poderían ser consideradas polémicas e de incumbencia política semellan responder a simple preocupación sanitaria e a simple aplicación da lei. A maneira en que isto acontece é o que haberá que analizar. Isto aquí tamén o estamos a ver. Aquí a autoridade nos fala simplemente de, de, de cumplimento da lei e, e, e ademais parece ser que tamén de preocupación pola, pola saúde dos nosos corpos. Ben, sería interesante meterse nun pequeno percorrido histórico Esto, bueno, xabes, xabedes que o vocabulario que máis emprego Evidentemente procede de Foucault e de Pierre Bourdieu fundamentalmente Pero bueno, o que me dá xogo é cruzalo co, co problema Que no ámbito español, pois un dos primeiros e que máis o tratou foi Antonio Escotado E se meten un percorrido histórico que a máis a mí me da xogo porque se pode levar un pouco en paralelo cos co, desenvolvementos de, de Foucault acerca da, da, da, da, de como a safrodixía na antigüidade que era algo que estaba no debate público non? Que, que estaba vinculado á busca dun sentido ético eh, eh, das persoas pois foi posteriormente encaixado non? na noción de estricta, unívoca, prescriptiva e eh, do que chamamos sexualidade, non ven ao caso Pero bueno, simplemente mencionar que Escotado bueno, fala moito da noción de, de fármaco antiga eh, simplemente bueno, sinalar que hai, que hai esta cuestión non? de como agora eh, eh, algo que conceptualizamos como droga en oposición a, a medicamento autorizado Pois era absolutamente inconcebible na, na antiga Grecia O sea o, o esa cuestión de, de droga maligna e medicamento que está destinado eh, a, a sandar era, era, era inconcebible, non? O xa sea, aí que era o fármacon, aí cada un tiña que, que preguntarse Pois que era o que lle conviña facer con él Bueno, é eh, eh, así simplemente, hai, eh, simplemente señalar que hai esta vertente histórica non? De que se nos poñemos nessa distancia co, Coa conceptualización grega eh, bueno pues Podemos facer outra vez ese percorrido Que tantos coñecemos de, de como o pensamento occidental Foix encaixando en dualismos En definicións cada vez máis estrictas, severas e eh, excluintes Pero isto o, o, o deixamos Para ir escollendo, eh, seleccionando os párrafos que vos quero ler, fixen aquí un sistema de coas pegatinas estas de colores pero a, a ver se non me rompe moita a cabeza para para, para ir, ir seleccionando A cuestión é eh, como se configura a nivel sociohistórico eh, esa presencia, esa conceptualización que do que chamamos drogas hoxe Eh, para iso, só so de pasada, eh, esta cuestión é máis tangencial Creo que vou pasar moi... Imos poñer aquí para ir recordando os puntos que tal E eh, despois vamos a poñer así, eh, medicalización Isto é máis tangencial Pero, bueno, para cuestionar, entramos nun cuestionamento social no sentido de que de, do que impacta en esta sociedade, do, do poder que se xerce nesta sociedade, ben eh, sellado aos nosos corpos, a saúde, a enfermidade, etc. Eh, por suposto, a noción de biopoder fucaltiana está, está aí latendo. La pois é, é importante, inda que se xa máis tan xencial, falar do tema da medicalización. E, como sabéis, todo a crítica á medicina convencional e tal cobrou, cobrou bastante forza, sobre todo a partir dos, dos anos 60, non? Está aí, pois, Ivan Ilich, por exemplo. E, é importante, nese sentido, que está esta sociedade que proscribe certos usos de certas sustancias En, co argumento de que están a proteger a nosa saúde cale realmente a xestión da saúde e da saúde dos corpos que está a facer e para iso hai que entrar nesta crítica da, eh, da medicalización Le, Leo xo un parrafiño e eh, eh, eh, vía, eh, pasamos O que pretendo defender é que as condicións sociais e de poder do capitalismo foron acadando determinacións cada vez máis complicadas e diversas en canto a repercutir sobre o modo de vida da xente e da súa relación coas sustancias espiritualmente eficaces Nas xenes e das drogodependencias, como hoxe as coñecemos Que é un fenómeno que históricamente non se dá eh, Se tomaban moitas drogas en, en ao longo da historia, moitas sociedades E non se dan estos estos fenómenos, os caracteres que vamos a ver Nas xenes e das drogodependencias, como hoxe as coñecemos Ten que haber factores moi específicos E que iso poden ten que, ten que ver Xa que non coas pois, propiedades físicas das sustancias e dos organismos vivos Ou non do modo en que se cree Vamos a ver por que defendemos isto. Coa influencia social sobre a propia constitución subjetiva dos consumidores e posíveis consumidores. No? Nos estamos neste pao de, de, de formular a cuestión do poder e da, e da subjetividade, sen dúbida. Isto é coa producción nas relaxións de reconhecemento social históricamente determinadas do adicto como unha figura característica. O modo de fabricación das sustancias O modo distribución e comercialización O modo en que os asxentes e autoridades falan delas O modo en que se desxíslas aplican lei O modo en que as distintas tarefas tipificadas Admiten ou non o seu uso Todo xerce o seu peso sobre a percepción E a actitude do individuo destinatario frente dos fármacos E o fai en función do lugar social e da situación social Que ocupe cada individuo E segundo grupo de sexo e de identidade O que pertenza O campo social da relación das persoas con as sustancias Se mestura coa que definido e determinado Noutros ámbitos, ou seja, no que é Se considera o que é o traballo, non que é a vida familiar, non que é a diversión, non que é a cultura, non que é aprendizaxe escolar, non que é a responsabilidade cívica, e de modo, sobre esa ínte, evidentemente, non no que se conceptúa e se institúe como, como saúde física. Non? E aquí é onde hai que meterse co coñecemento clínico e coa institución clínica. Eh, non sei, para ler só un parrafinho non sei que leo que máis merece a pena bueno, leo este e eh, eh, eh, vamos pasando eh, simplemente, bueno, non sei se o máis adecuado simplemente, históricamente eh, os médicos a, a nivel que se desenvolve a, a ciencia moderna e a medicina moderna os médicos foron entusiastas dos preparados químicos de un momento en que se comenzaron a sintetizar e comercializar segundo o ideal dun fármaco puro unha droga perfecta o que os gregos non non parecería ya absurdo de, de entrada, plausível segundo a aparente solidez do progreso científico técnico da época. Os potentes psicoactivos que a industria farmacéutica fabrica, fabricaba, os facía acompañar da publicidade que saltaba fantasías e motía os riscos, de modo ilimitado na mentres coñecemento disponible, dispoñible aínda non, podi, se podía dirixirse a doenças vagamente definidas. Defeitos, fabricantes de menciñas, fono eh, dos primeiros a apreciar os beneficios da publicidade moderna e investiron delatales sumas de dinero que para moitos xornais a publicidade dese negocio foi a súa principal fonte de ingresos. Estamos falando da demarcencia dunha industria eh, moi potente. Noutro nivel, eh, unha chea de médicos de dúbidosa reputación participaban en espectáculos farmacéuticos ambulantes moi comuns nas áreas deprimidas das cidades que se dedicaban a vender todo tipo de remedios psicoactivos. Eh, por certo, non eh, menciono ninguna das fontes, despois se interesa, pois menciono a bibliografía ou, ou a paz sonteira ou os favosos xerencias, se queréis, pero vamos a deixar de lado de momento. Nen Bargantes, sempre hubo receos e controversias na práctica médica e na dispensa en boticas. Medrou unha literatura sobre prevención e preocupado o problema das adiccións. Aparecidas estas horas baixo prescripción facultativa, ora polo desvío dos produtos e usos non medicinais. mais a oferta e o uso non declinou polo interese do público, polo correlativo interese profesional, en non perder clientes a causa de defraudar as súas expectativas de oter. Se non cura, canto menos alivio. En efecto, O sistema médico e orientación terapéutica desta sociedade fixo proliferar un emprego abundante de medicinas embriagadoras. Estamos a falar eh, dunha listaxe de, non sei, de, de miles de, de preparados que levaban unha carga de, de, de heroína, de cocaína e de hachís eh, nun, nun bote de, de xarabe bastante superior a que agora conseguiríamos indo a comprar un, un gramo de, de sustancia no mercado negro. Xa, estamos a falar dunha presenza das drogas xa desde principios do, do século XX moi, moi, moi potente e así como veremos os fenómenos de drogodependencia de que coñecemos no aparecen aínda posteriormente pero é así é o, o que podemos chamar o dispositivo médico é, é, produxo unha cantidade de sustancias enormes potentísimas Poderíamos falar do tema das benzodiazepinas da, E outros tranquilizantes, ansiolíticos Da sobremedicación, da, eh, da poboación Podíamos poller o exemplo do metilfenidato Que é o principio activo que, que se lleda aos nenos Para tratar o famoso síndrome de déficit atencional e imper, eh, hiperactividade que, que, que está a par da, da, da cocaína é un, é un derivado da, da anfetamina potentísimo E, bueno, esta sorte de cousa. Simplemente, se vamos a falar das drogas, da, da saúde, de como se xestiona a saúde nesta sociedade, das relacións de poder que pode haber aí, bueno, pois, eh, cuestionar estos temas non da, da medicalización, da medicamentalización eh, abrumadora que, que, se, que se reparte donde as autoridades instituídas ás sociedades, Que, que son as autoridades que definen que é droga e que non é droga Pois non é baladí, é, é bastante relevante Pero imos, imos, darlle, imos, imos darlle pa diante Por exemplo, en canto ao um, suministro de drogas De potentísimas drogas por parte da por receta facultativa Habería moito que dicir sobre a relación dentro da medicina oficial médico-paciente porque ese tipo de trato, pois ese tipo de relación eh, sanitaria-asistencial eh, tamén inconcebible, eh, bueno, evidentemente antes non, non existía ni se podía concebir pois porque na súa propia dinámica sempre tende a solucionar todo a base de receta e a base de, de pirula, non? pero o, deixamo, o deixamos aí. Aquí teño algo... Eh, bueno, esto é así en plan xenérico, simplemente. Eh, o, o aquí relevante é que a danza pagán da automedicación, non? Non había ese sentido ético perdido, non? Tambén segunha preocupación que lle gusta moito a Foucault, final. Esta danza pagán da automedicación, da que houbo asesos de recuperación en algún momento da ruptura do vello regime, foi finalmente extinguida por intromisión dun coñecemento médico monopolizado por expertos. Non, dos expertos nos falaba a Brais onte. o argumento da saúde pública de autoridade destes en realidade, cumpre, bueno, esto é unha maneira un pouquinho salvaxa de ciro cumpre en realidad eh, eh, a partir de tal intervalo unha función en orde a normalización das condutas e dos modos de vida en orde ao xerxicio sobre elas dun biopoder isto se admitido mosos termos focalteanos pero en todo caso dende logo consiste en algo que non ten que ver co libre arbitrio nin con nada que se haya semelho Bueno, deixamos o tema da, eh, da medicalización eh, Tenho aquí un pequeno apartado tamén dedicada a, a industria farmacéutica Non a ese gran consorcio da, da industria farmacéutica Que está en mans de moi poucas compañías Valle, Roche, Johnson Johnson, Fitcher, Merck, Sandoff, Eli Lili Osea, unha auténtica mafia de, de, de la producción de, de fármacos De, fe, de feito, bueno, a mer que estivo metida aí co, cos gaseamentos dos nazis Sandof suministraba el SD a CIA para que experimentase cos vagabundos movida sí. e, de movidas vida é E todo o tema bueno, de como a, a producción de, de esas drogas que chaman medicinas Pois está orientada ás enfermedades máis rendíveis a fe, a, Non a curar os individuos Senón, senón a, a mantelos aí comprando medicamento tras medicamento O, de, o deixamos para que logo Entender ese sentido, no? para que logo digan ellos Non as drogas son as otras Bueno, pues pois cuidado porque esto non é droga eh, Un pouco o sentido do argumento Bueno, pero vamos A, a ir xa o tema da, da prohibición A prohibición que desas cousas Que parece que están ahí de toda a vida E que, que son o máis normal do mundo Ten unha historia eh, Realmente definida leo, a ver, espero que mereza a pena ler. Eh, esto ha sido unha retaíla, o sea, cortade, falade e decide que, que pase disso, siga paliante ou que sexa. comeza con este contorno ultrafaciana do assunto a conceptualización das sustancias como narcóticos ou estupefacientes entre aspas E as define polo seu estatuto legal proscrito, obviando que moitas delas non teñen un efecto narcótico en sentido propio, senón estimulante ou psicodélico, e que moitas das legais, si son narcóticos, si son estupefacientes, como tragedizantes, analxésicos ou anestésicos, en ningún momento se puido formular un criterio químico ou fisiológico da droga indesexable. Como intrínsecamente distinta das autorizadas Un criterio para simplificar un criterio que a o peyote, a cocaína ou o MDMA, por exemplo Fronte o viño, o paracetamol ou a Viagra Non hai, segundo admiten os propios especialistas en toxicología Unha definición clara e operativa da chamada droga de abuso Pola diversidade de sustancias, de efectos e de mecanismos de acción que se verían reducidos a tal concepto De feito, se poden dar síntomas semellantes por sustancias moi diferentes ou unha mesma sustancia producir diferentes efectos segundo vías de administración e pois de sincrasias individuais bueno, Algo que xa é oficialmente sabido e reconhecido de sobra máis isto que é reconhecido e palpável non impide aos profesionais sanitarios nin aos xuristas, legisladores, educadores ou policías cumprir o seu papel este sí, perfectamente definido porque resulta que as propiedades farmacolóxicas das sustancias é o de menos ante os intereses políticos dominantes e o rexime xurídico que selle xa adecua dende os cales son contendidas as primeiras Certo que os discursos instituídos e funcionais sobre as toxicomanías pretenden estar inteiramente baseados en probas químicas e biolóxicas acerca do efecto das drogas e pretenden que, en función diso que clasifican, regulen e proíben o seu uso. No fecundo e laxo territorio médico-legal onde, como eles se prestan a sinalar, a materia biolóxica se converte en sustrato de normas de dereito e de disposicións administrativas, onde xestores da medicina e da xustiza se asesoran e se reclaman mutuamente, a cuestión da droga atopa os lindes máis exhaustivos. Ora ben, aí a interasociación o é alteración psíquica con elementos químicos o é, porque arrostra unha repercusión para o suxeito xurídico. Este ebrio ou adicto nunca pola simple relación cunha sustancia, senón en canto que dana ou se dana o corpo de xeito legalmente relevante, delictivo, criminalmente responsable esa a dificultade insuperable da diagnose, porque non existe ningún síntoma illado de ninguna droga, e a resistencia individual é mesma e sempre se pode detectar o punto de desvio da conducta habitual. É imposible lo irrelevante describir toda embriaguez sen empregar outros termos que non se con plena pertinencia. Comportamento incorrecto, infracción da norma, abandono de veres, incrudencia, actitude agresiva, falta de pudor, linguaxe inxuriosa, insolencia, excesiva excitación, total indiferenza. Con esta caste de narrativa apórtase sustento da prohibición como única. Mas esta representación é unha máscara, é un pano encubridor, ideoloxía no sentido máis estricto, disposta para esquivar a asunción de que o asunto verdadeiramente nunca radica na pura fisioloxía ni na asepsia legal que pretende fundarse nela, senón na significación simbólica das sustancias e nos seus usos prácticos, encravados nos trazos estruturais da organización social. E de que eren daquí, sonen aquí que se pode intentar unha disquisición acerca dos efectos farmacolóxicos que se desentarean. A aproximación aceptada ao tema das drogas se enuncia a través da pátina cientifista e legalista porque pretendese que iso con eh, converte o discurso en máis ou menos neutral que o descarga dos compromisos ontolóxicos e éticos máis subjetivos e discutíveis Calquer asunto sostido dende o poder revístese dende esta índole de retórica ben o sabemos e dende fai moito Pese a elo, cabe desencubrir que aquel enfoque sobre as drogas deriva e concepción sociais e de estrategias sociais Coas que se contribúe a determinar o modo de cohesión do corpo da poboación En especial a situación dentro del dos grupos segregados e desfavorecidos O que redunda na legitimación do estado de cousas existente da dura xerarquización dos eidos de responsabilidade en referencia a prohibición obedece a razóns tácticas dentro do capitalismo obedece a intereses mercantís e institucionais e súa rostra de sorde e demencia para o uso dos fármacos as informacións que se teñen delas os seus prezos, a súa calidade o seu modo de dispensación os seus lugares de circulación todo cal comporta as clasificacións oficiais de sustancias esquecen a hipocrática a que nos ven a recordar es cotado que lle, lle gusta moito isto entre a droga mesma e o seu uso a conveniencia e inconveniencia Mesura ou desmesura, oportunidade ou intempestividade deste Esquecen, polo tanto, as condicións na que os individuos se fan capaces de deliberar sobre o que os elles adecúan Isto é eh, así eh, moi, moi fucaltiano nese sentido de que non hai un, un sentido eh, da, da elaboración ética de sí, etc E eh, eh, tamén este tema se pode ver eh... Que tal é moita matraca así tan de corrido Un pouco, non? Caralle, pa min sí De todas maneiras, eso, no... Voume quedar polo camiño, o sea que... Nada, a ver aquí ir dando saltos e tirando por aquí e por allá Non se conseguiu diminuir o consumo das sustancias... Eh, pasando para diante Das sustancias censuradas Nin coa prevención do consumo, nin coa recuperación das persoas afeitas a consumir Como tampouco se conseguiu o objetivo mediante a persecución da oferta Pois as eventuais e limitadas accións sobre os circuitos do narcotráfico Apenas conseguiron elevar momentáneamente os prezos Quizáis se lograse así baixar momentáneamente o consumo Pero máis ben se logrou que os clientes tivesen que ajustar a súa economía Noutros gastos para poder satisfacelo E nos casos máis gravosos que se incrementasen os delitos adquisitivos destinados a financiálo Inda que como veremos no capítulo seguinte, no tanto como a miúdo se cree. Tal como sucede cos bens básicos, a alteración dos prezos non modifica excesivamente, na maioría dos casos, a demanda. A viabilidade do negocio non se viu en absoluto perjudicada. Esta loita institucional contra as drogas nunca conseguiu a gran suba de prezos que lograse desbaratar. Que logra... que lograse... Que lograse desbaratar. As variacións sempre foron moderadas, mesmo dende 1973, cando Nixon promoveu inxentes aumentos do gasto neste fero combate. O éxito contra unha organización de traficantes o garante máis cota de mercado para as outras existentes e ou o que agroman con facilidade, pois, en comparación con moitos outros sectores económicos, non se requieren investimentos demasiado grandes nin saberes técnicos moi complexos para entrar neste negocio, que trata con produtos relativamente doados de cultivar, refinar ou transportar. Tras un golpe policial e judicial, as outras tramas se benefician ademais desa suba transitoria de prezos. Bueno, eh, vamos a pasar para adiante Vamos a poner aquí para ti punto, por si nos apetece volver a él eh... a, a, a, a nivel de, de, de, de, de, de, do tráfico de drogas, como un sector capitalista máis Incluso un sector especialmente dinámico O eh, sector das drogas Pero de momento... Pa, eh, Pasamos para pa adiante eh... Por exemplo eh, para, eh, Simplemente un dato Xa que me mo topo aquí Para ver uns dos efectos non, Desta política provisionista eh, Uns 40.000 pacientes Morren o ano con dores Sen responder aos rasanalsésicos habituais E dende logo sen acceder a unha sustancia Que os axude a comunicarse E pensar nunha situación agonizante Os derivados do opio son insustituíbles. Estou de un libro que se chama El siglo de, de la heroína, que bueno, espois falaremos del porque é un, un libro muy mocho. Os conto un pouco a esta historia do que que era, que era antes. Agora agora si, sí, esta historia do do, do proibicionismo. O as primeiras leis de prohibición, bueno, a, a nivel internacional está el, el, a reunión da Haia de 2012, Pero, bueno, era simplemente para regular precios do e tal, non era propiamente eh, tal. Vamos por partes En fin, as iniciativas prohibicionistas Proveñen preeminentemente dos Estados Unidos Como non E ali comenzaron a obedecer a causas realmente específicas Isto, en verdade, o primero que compre esclarecer Eses pulos en prol da proscripción Estiveron aso asociados E isto que vou dicir non o dixo a xente Crítica coa cuestión das drogas Isto está no admitido Nos manuais eh, oficiais Estes pulos en prol da proscripción Estiveron asociados a conflitos sociais Con minorías resultantes dos movimentos migratorios De xente en busca de trabalho de irlandeses, de mexicanos, de portorriqueños, de africanos que non en que emigrasen precisamente, de chineses Tales grupos mantiñan unha relación máis ou menos extendida con determinadas drogas respectivamente alcohol, marihuana, cocaína, opio que por outra parte foran introducidas anteriormente polos comerciantes occidentais Ante os reais ou ficticios conflitos raciais en tanto entrocados na competición polos postos de traballo a persecución de produtos propios desas comunidades ten a función instrumental de empeorar as súas condicións de vida e de rebaixar o seu estatuto social Con maior impacto co caso en que o uso da sustancia estea certeiramente orientado pola comunidade para manter a súa cohesión identitaria e a súa capacidade de traballo dunha forma moi clara no caso dos chineses e obvio. Os caldes chegarán por decenas de miles a escaver vías de ouro e a construir as líñas de ferrocarril. Entón, a alteración do acceso a droga pola ilegalización vulnera gravemente o colectivo e significativo que a persecución do opio como sinal emblemático de hostilidade aos chinos foi emprendida polos sindicatos nacionais estudinere aos estadounidenses que os gobernos recolleron o seu propio eido estratégico De feito, que se, eh, o que se censurou primeiro foi o costume de fumalo introducido por eles, mentres que por moito tempo continuou a estar ben visto beber todo tipo de láudanos que eran preparados con opio moi potentes tamén que, que se bebían tamén foi un incentivo para execrar o consumo de opio xetivo de imporse a poboación da colónia filipinas recentemente gañada na guerra contra España pois ali andaba moi, moi difundido en canto os mexicanos chegaron sobre todo a partir da revolución portando a súa acostumada marihuana a cal, pese a figurar na United State Pharmacopeia dende 1850 e sen ser asociada ao cannabis que se contiñen diversos produtos comuns foi tida por cousa extraña e perigosa cando aos seus usuarios A vinculación dos negros coa cocaína Provendo o grande éxito que adquiriron entre eles Como entre sectores máis pobres en Seral Especialmente no sur Aqueles espectáculos itinerantes Dedicados a vender tónicos e remedios Que estaban ben cargados de cocaína, sobre todo A proibición consolida En fin, a cohesión da sociedade En torno ao grupo étnico mayoritario Que se hai favorecido En torno ao apoio que este concede aos líderes institucionais Os que emprenderon a batalla contra as drogas as que caen no repudio oficial son as drogas cunha extensión de consumo relativamente menor entre os... aquí teño occidentais teño que ponelo de outra maneira porque senón os mexicanos... evidentemente a ver se os o excluiréu, que non ten intención ninguna en comparación co consumo por estes do alcohol en comparación co consumo destas outras drogas polas de banditas minorías así que, pese a que deixan a franxas amplas e variadas da poboacións en drogas moi apreciadas porque o seu consumo estaba moi extendido, os artífices da manobra poden causar o efecto de que son as drogas dos outros as que proíben, baixo a narrativa, polo demais, da protección de todas e todas fronte ás drogas malignas en xeral. Como é sabido, o caso do alcohol, que se relacionou moito cos irlandeses, constituíu un período breve. A famosa lei seca vai de 1920 a 1933. Non podía ser doutro xeito, pois por tratarse de droga por antonomasia de mundo civilizado, a secuencias da prohibición como o crime organizado, que de feito na súa forma contemporánea, isto non é unha coña. Eh, eh, na súa a forma contemporánea nace no xeo dese episodio da, da lei seca, as intoxicacións por adulteración, nas que me vou de ter a continuación, que como sempre recaeron salvaxemente sobre os máis pobres ou a irredutível circulación da bebida que era desviada do uso medicinal, roubada nos almacéns, importada ou destilada no país e que como sabemos circulaba a troche moche sen problema, acadaron unha dimensión excesiva, ademais de que a perra de ingresos fiscais tamén foi demasiado elevada e inasumível para a situación posterior á crise do 29%. Deste modo, a célebre lei Volsted, que a a dignidade constitucional coa aprobación da decimoctava emenda Converteuse na única emenda que foi retirada en toda a historia desa nonxeva Constitución Coas outras drogas, pola, conta, a, pola contra, a proibición manténse sombra de vacilación as súas vantaxes Ben, podemos falar aquí a primeira peza gorda, non? Que como vedes ben, ben irradiada dos, dos Yanquis É a Harrison Narcotics Act de 1914 en, Bueno, é un parafeño pequeno, pero vamos axilizar Como se llama Harrison? Eh, Harrison Narcotics Act eh, eh, máis que a propia lei... Eh, aquí, claro, empezan as, a, as oficinas antinarcóticos, non? Eh, que eran unas oficinas moi potentes Aquí hai un personaxe, como sempre, e sempre hai un, un gran xenio de, de, detrás de, de todo En eh, este caso é eh, Jacob Afflinger Que, eh, o que o que hai xente que inventa outras cousas este inventou a, a, prácticamente a proibición eh, contra as drogas non, eh, as, a, as oficinas de, de persecución contra as drogas parecer que era fero rival do, do non menos sinistro J. Edgar Hoover que tamén é outro xenio que se inventou o FBI que tamén é un aparello tamén é un, un invento e eh, eh, bueno, un personaxe bastante sinistro parece ser pero bueno Empeza toda a escalada eh, de, de crear oficinas, de buscar recursos de, de montar toda a, a tramolla institucional de presionar o Congreso para leis cada vez máis restrictivas e eh, créase todo o artefacto. Algo por ahora o así? Para... Vene. Sempre podes repetir o nombre de Jack Eh... Eh, eh, eh, ¿Lo tipo de ley? ¿Lo tipo? No, la ley es la... Es eh, sí, si este es... El tipo es... Eh... Ah. Aslinger. No, este debe ser un... un menda de cuidado. <risa> sí. Bueno. Eh... A ver non sei mo, como administrar para máis cousas mas ainda non tocamos, con todo o corpo groso da capacidade estruturadora que ofrece a proibición dunha, dunha serie de plantas e compostos para as relacións internacionais e para as posicións de vantaxe inscritas nesas relacións mas o menos xa sabes o que non de cousa aquí se xoga esa penosa travesía dos povos que ficaron suxeitos a hexemonía das grandes economías occidentais, tamén na súa condición de produtores de droga Tras as crisis dos anos 70, que para os países latinoamericanos supuxo unha crise en torno a súa débeda pública de extrema gravidade, foron os dos programas de ajuste estructural, esas cujas sucesivas reactualizaciones non están sendo tan próximas no marco da actual recesión, como sabemos, impostos polo Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial e a Organización Mundial do Comercio como condición para recibir os necesarios préstamos de dinheiro. Con esos programas, tales áreas do mundo se converteron, pois non moberan xa en reservas de man de obra e de recursos naturais. Os seus efectos foron profundamente... Bueno, isto, políticas sabéis que son os efectos desas políticas... A situación de depresión da economía legal a que se chegou non neses países estimula, por suposto, o crecemento de economía informal, estimula en definitiva o negocio ilegal. Deste xeito, o narcotráfico constitúese en algúns países productores como o sector que, tra a agricultura convencional e a minería, máis emprego crea entre cultivadores, trituradores, mesturadores, transportistas, regadeiros, vigilantes, etc., Dato, en Bolivia podemos estar a falar de 500.000 empregados directos o 20% da poboación activa, que non é eh, tampouco unha coni Tomando o caso de México, que é o máis actualidade que vemos a ir nos medios de comunicación cada semana alí calculase en 300.000 as persoas que viven directamente deste negocio do que se extraen ao ano ao redor de 10.000 millóns de dólares e 40.000 mortos nos últimos 4 anos Eh, esta parte non a leo Porque a máis Se a maesto teño que revisalo É a máis feble eh, calque, eh, Calquera de vos seguro que o O di mayor. Pero bueno, aquí a cuestión está esa débeda externa Que como sabemos, en, en países latinoamericanos, por exemplo Chegou en certos momentos a supor A, a sorber o 30% da, do produto Interior Bruto Entón, eran países que quedaban nunha dependencia ora a nivel de Latinoamérica, como sabedes o, Os polos xeopolíticos están empezando a mudar Por unha serie de, de razóns Xa vende fai, fai unha década Pero pero bueno, claro, neste momento que se está configurando esta rede do narcotráfico A escala que coñecemos nos 80, nos 70 Eran países absolutamente subsumidos ao tema da, da débeda E polo tanto os países e organismos acreedores ou capacidades de, de prestarle pasta non? E aí... E, e, e aí a cuestión da, de, de cumplir as as existencias da, da loita contra as drogas, pois bueno, xa sabedes un pouco que, como que que función cum. non en realidad é unha asisencia de, de sometemento a directrices políticas moi, moi, de, moi de outro estilo. Non? Aquí os, que es, os, os, os países que si cumprían ben, eh, que eran excelentes coa co, co loita, coa largo co tráfico, eran os que cumprían as directrices estadounidenses, eh, e os que eran corruptos e non combatían o, o tráfico de drogas, pois evidentemente eran, eran os díscolos. Entón aquí se, se forma unha ferramenta moi eficaz para, para ese tipo de, de presións do imperio. Bueno, outra cousa que queda aí, se quere desvolver. Eh, de feito, a DEA, a Druxen Forcement Administration, chegou nestes momentos eh, a, a colonizar realmente as embaixadas, os consulados de, de moitos países, eh, chegou a ser unha, eh, eh, bueno, todavía oé, o que pasa que agora xa, xa non, non, non, non tanto, pero chegou a ser unha auténtica rede de inteligencia paralela totalmente. Mm, nada máis eh, Bueno, as, a más esencias vamos, vamos a mencionar a, fum, a fumigación en un parafiño por, por dar outra, outra historia A más, entre as medidas que, que se requiren por os defensores da saúde mundial Están as fumigacións de cultivos Estas se fan en, eh, se fan con, entre outros químicos, gifosfato ou con pacat, pacan, pac, pacanet Este último abondo testado na Guerra do Vietnam, con terribles efectos contaminantes que provocan vómitos, diarreas, dores musculares de cabeza, febres, problemas intestinais, respiratorios, dermatológicos. A consecuencia son os desplazamentos poboacionais, tanto entre o campesiñado dedicado aos psicoactivos como a non. E con elo se teñen zonas despexadas a mais inri para o asentamento de empresas estranxeiras. Entón, os cultivos clandestinos necesariamente aumentan outros lugares como medio de subsistencia entre unha poboación ainda máis empobrecida. A luz deste estado de cousas, combater a planta de coca ou de papoula onde é absolutamente necesaria para a subsistencia non está, tal vez, nun grau moi inferior á guerra de exterminio, polo menos segun a da percepción das víctimas. Isto, bueno, o digo, o imagino eu. <risa> En o que concirne a síntese das sustancias, bueno, a previsión forza a realizarla cada vez máis cerca dos campos de cultivo para tallar custos e riscos coa destrucción medioambiental su seguinte, bueno, porque verten os químicos e tal, e unha chacalada medioambiental. Perdón, esta sustancia que viste utilizada como... Eh... Eh, eh, si, sí, eh, gifosfato ou... Pa, pa, yo teño aquí pacuanet con Q, pacuanet con Q. O que pasa que he visto así... Trifosfanto, se ve que un principio Pacuanet, parece un nome comercial, non te non te sei dicir. Este sí. que foi utilizado na guerra de Vietnam, dentro dos produtos despo diantes, por exemplo. Eh, probablemente, se si iso menciona despois, o axente laranxa, Eso é claro que tiña que tratar, disera de Machu Picchu. Sí. Eh, si, sí, si esa si eso menciona noutro momento, si aquí a referencia está así tal cal. Pero sí, o a xente ranxa, no sé si, a axente laranxa, non sei se coincide con este, pero tamén ten miga. Eh, mira, bueno, aquí está o a ideia, a de inteligencia. Bueno, que eh, que máis sen decir, xa cousa pues, está clara. A, a guerra a guerra contra as drogas eh claro, é a, a máis eh, fai unha bisagra aí entre a, a Guerra Fría, isto xa non leo, xa o digo así. Entre a Guerra Fría, a guerra co terror, a guerra coas drogas, non? Eh porque é a política e, e, e así a guerra, non? Eh, eh, o, o final da guerra fría supuxo tamén algo eh, moi, un crecemento exponencial da, das redes de narcotráfico comoxo como, xo, como xo están constituídas eh, polo tema de que durante a guerra fría eh, as, as ambas potencias pois estaban claro mantendo as guerrillas que estaban pelexando entre sí non eh, co fin da guerra fría esas guerrillas eh, se ellas retirou a, a, a, a subvención non da De, de dos respectivos bloques entón foi cando se dedicaron xa de maneira íntegra e intensiva ao narcotráfico como medio de, de autofinanciación non? e bueno, eh, o caso de, de, dos talibáns en Afganistán, eh, sobradamente coñecido non no fai falla xa a bondar niso e... Eh... Eh bueno, te, te interesante tamén ver como moitas dasas políticas que coñecemos a partir da, da famosa guerra contra, contra o terror, De a partir do 11S, pois bueno, de moitas dasas medidas xa estaban prefiguradas e tal precisamente gracias á guerra contra as drogas. Eh, de feito, eh, a, os Estados Unidos por cuestións de drogas Pode facer auténticos secuestros judiciais De persoas que nisiquera pisaron nunca o territorio estadounidense Isto está valado polo, polo Tribunal Supremo de, de Estados Unidos O sea tal como pasa despois co, coa guerra contra o terror a guerra contra a droga eh, permite a vulneración do, do propio dereito burgués de, de parte a parte non? Un, un auténtico, eh, como día outro, estado de excepción judicial 8.000 toneladas de opio no 2007 eh, saíron de, de Afganistán pro dato para pa situar a magnitud a ver esto de que hay. Bueno, esto... ah, bueno, sí. Ora ven, esos países que reciben as presións de Norteamérica para que loiten contra os narcos Países que son frecuentemente acusados de non facer o suficiente nese terreo ou de estar aliados cos delincuentes lle poden devolver a acusación de que boa parte das armas coa que se defenden os traficantes proveñen clandestinamente do mercado norteamericano o máis prolífico do mundo escasamente regulado A día de hoxe, en México, eh, tratase do 90% do armamento que utilizan Cando isto pasa, cando llevan esta reclamación Teñase por caso o presidente de Colombia, Virgilio Barco, en 1989 Aquí, como vedes, a fonte é bastante antiguilla Porque xa diferentes eh, ou dirixentes ou ex-dirixentes latinoamericanos eh, teñen, teñen sacado a, a, a cuestión Pero bueno, aquí a referencia de Virgilio Barco en 1989 A resposta é que resulta difícil de facer Porque as medidas de sentido rayarían a inconstitucionalidade polo tema que ten ese país co, coas armas non? Inda que implique expresalo unha maneira un pouco laxa podemos dicir que a industria armamentista dos Estados Unidos que representa unha porción nada deseñábel do seu produto Interior Bruto espende armas aos dous bandos desa guerre, singular guerra que ese mesmo país escitou ao longo de todo o planeta A asistencia das redes internacionais de contrabando ten aquí pois outra das súas condicións de posibilidade O momento que, eh, que procede aos Estados Unidos eh, e de Europa tamén Europa de feito en conjunto fabrica unha cantidade de maior de, de armas Bueno, aquí unha fraseoloxía E non sorprende que eh, George Bush, en 1992, declarase a guerra, as drogas, é vital para a economía, a competitividade internacional e a seguridade do noso país. O curioso da frase, segundo, que se pode entender eh, eh, tanto que o vital é rematar coas drogas, ou sexa, o obxectivo da guerra, como que o vital é a guerra en sí, e polo tanto, o é a súa infinita prosecución. A lingüexe mesma prénese de segundos sentidos, que tratan de seren escamoteados, Loitar contra as drogas, moi bueno, estude sen unha routada. <risa> Loitar contra as drogas é outra frase máis cando a fortalecer a democracia proteger os dereitos humanos defender a liberdade garantir a prosperidade económica traballar pola paz que son traídas elevadas acompañadas de solemnes actitudes pomposas escenificacións inspiradoras sonoridades sen as cales carecerían de ningún creto polas cales poden dicir sin decilo afondar a dependencia económica perpetuar a explotación aniquilar aos resistentes imobilizar as poboacións a war on Drug a guerra a droga como acuñou Richard Nixon en 1973 é unha maquinaria colosal que cumpre con eficacia Os propósitos para os que foi Por moitos camiños, algúns azarosos Algúns contraditorios Todo o que falábamos O poder, o poder central, eh, conspiratorio Esto foi enlazando de, de moitas maneiras e, e, Deseñada E da que presidentes de doutra ralea Como Carter, Clinton ou Obama So modificaron na retórica en que se envolve Contestamos con elo A pregunta formulada neste capítulo A inicio a de porqué os Estados prohibiron unha sorte de sustancias cando tiran beneficio doutras de circulación legal. Se, sí, tra tras o dito, hai que velo dende un punto de vista directamente económico para facer unha guerra que move ao ano só en Estados Unidos 70.000 millóns de dólares en orzamentos militares, policías e diplomáticos, en uso de satélites artificiais, en radares, en medios aéreos de fumigación, en servizos de espionaxe, en, en patrullas costeiras, nunha tupida rede de observatorios sociolóxicos, en institutos, fundacións, empresas subvencionadas, en tribunais, fiscalías, ofetes de abogados, gabinetes de prensa, en centros de tratamento, con cadros de milleiros democráticos, de personas que viven de ese problema. Vale, vamos a, a pasar. Eh, ¿Cómo vamos? Tanto de tiempo como de ánimos. ¿Algo tal? si sí, no, no, sí. Sí. Bueno, que habería... claro que eu non sei que o mellor eh, Aquí xa o, hai un capítulo que vai ao tema carcelario directamente Porque tamén droga, cárcel, evidentemente é algo... Eh, é unha conexión é máis que importante Entón, bueno, se le teño aquí... Se le... o que pasa é que agora que vexo é igual un pouco longo este, este pasaxe. Bueno, se ve que se me prolonga o, o corto Bueno, tema das prisións, non son eu quen para meterme moito niso, pero bueno, hai que sinalalo Sabedes que ten unha dimensión tamén brutal, no Estado español hai 75.000 eh, persoas que están engalloladas no sistema de cárceres E, en cuestión coas drogas hai que eh, eh, sinalar que o 27%, é dicir un tercio da peña que está imetida o está por eh, pequenos delitos de narcotraje de, de é dicir, por buscarse a vida eh, negociando coas drogas non? Un, eh, Por certo, que, o, que un 39% o está por pequenos, por pequenos delitos contra a propiedade como, como, como é sabido Ben Isto para ver a, a dimensión No tocante o sistema dos cárceres, as garantías xurídicas e as regularidades e límites no xerficio do poder formal que esta sociedade proclamou como liberdade en estado puro, engarza cunha institución na que xe segmentos demográficos moi concretos son concentrados e sometidos a un espazo un tempo regulamentados para inhibir todo aspecto propio das relacións consideradas normais. O cometido da prevención da reincidencia o que se pretende que serve é perpetuamente defraudado. A metade dos presos e das presas son reincidentes, pese a toa as reformas e mellora, melloras implantadas, como oficialmente non queda máis remedio que reconhecer, sempre coa comodidade de poder alegar quinta queda algunha reforma por facer, sexa de retorno a vella escola, por fin o duro escarmento sexa máis progresista de todas por fin o trato comprensivo que o humanizador por fin, darlle a esa xente o que realmente merece Mas isto pertence ao mundo das palabras e das intencionalidades. O que agora importa, por pois este ensayo non está dedicado ao tema penitencial, é que o cárcere enmascara a segregación deses grupos de xente, expresando-a nos termos de infracción que, que se cometeu e da cualificación do individuo, a que identifica os seus desechos, ardanzas, comportamentos pasados, modo de vida, atitudes mentais, a anomalía que explica a infracción e que debe ser corrixida. Isto, bueno, puro Foucault de vigilar e castigar. Non? Se fai falla mediante uso de psicofármacos, por certo. Sempre hai persoas particulares a rehabilitar. Nunca un trenzado social que inhabilita a multitudes enteiras. Así, a separación destas persoas fronte ao resto da cidadanía e as súas actividades se impermeabiliza. Se duplica o contraer en aquelas os estigmas legais físicos e psicológicas da poaación reclusa. En moitos casos, xa se dedicaban ás drogas. Ven a tomalas, ven a gañar sa vida con elas ou ao menos que resultaba unha acción próxima, a partir do seu encerro o seu vínculo efectivo o máis que posible coas mesmas é estreitado. Inde que se oculten os datos sobre drogas nos penais, o feito é que ali estas adquiren unha función claramente regimental. Son moeda de cambio non son entrepresos, senón entrepresos e funcionarios que amplían ou reducen a tolerancia ao respecto segundo se adopten comportamentos requeridos, delacións incluídas. Funcionarios que saben que pese a rifas que frecuentemente ocasionan o asunto das drogas, estas tenden en xeral a inhibir actitudes conflictivas. Hai, polo demais, vixilantes que se benefician directamente da súa venda, sobre todo aceptando subornos para consentir. No documento antes mencionado, eh, a, creo que o Observatorio Español sobre Drogas, ahora non no sé, ou un europeo. Eh, se, eh, no documento antes mencionado, eh, estimáronse en 34.000 orreos dependentes. As mortes por sobredose nese grupo achegase a un medio centenar por ano. A tese a que isto nos conduce é a seguinte Bueno, isto é pura tese de vigilar e castigar de Foucault Primeiro O éxito do sistema de prisións Polo que se mantén inatacável Consiste nunha reproducción da delincuencia Que a tipifica e a profesionaliza Tamén a súa relación cos estupefacientes Forzando a súa ruptura coas capas populares das que proven Recortando a ás prácticas común, A mantén como mundo aparte Que non trastorna o ritmo habitual da vida en sociedade Mas que tampouco deixa de todo a salvo Segundo A través disto se obtén nada menos que a emisión para o resto da poboación dunha noción conformista e defensiva da normalidade, pola que calquera transgresión e ilegítima pendencia, e case que calquera medida de control a premante necesidade. As ilegalidades das capas privilexeadas resultan en comparación menos destacáveis. A vigilancia sobre o corpo ente do piro da poboación é eh, aceptable. A maiores, as probabilidades de salir dentro e de contagiarse da sida, da hepatite, da tuberculose polo uso común de xiringas e moitas veces o de aluguer e contravenda, foron magníficas e nunca admitidas nin atalladas polas autoridades No ano 1998 cando máis da metade da poboación carceraria empregaba drogas con frecuencia e ao menos un terzo deses usuarios compartía xiringas para inxectalas en moitas prisións non había implantado ningún plan de reducción de riscos que contemplase intercambio de ditos útiles, como tampouco a distribución de preservativos, pese a que a xase experiencia inventaran dentro e fora do país numerosos modelos satisfatórios co cal as persoas miseráveis quedaban redobradamente vulneradas e segregadas ou ben resultaron mortas isto bueno, é unha conversa unha vez con, con unha persoa testivo metido nas, nas letras de prisión testemunhos hai De como, nos poucos anos, as potentes loitas de resistencia organizadas nas prisións que chegaron a coordinarse ao longo de todo o Estado, que chegaron a facerse o control de prisións enteiras, resultaron prácticamente desfeitas. Unha e outra vez, os barros maixinares, as etnias desreconhecidas, os focos de buscavidas, os asalentamentos itinerantes, os inmigrantes extranxeiros, viron elevarse salvaxemente os índices de caso de consumo crónico e destructivo, que sistemáticamente remataban no llamento individual en na vida esmaquizada. Mediante este fenómeno, foise debilitando o desasosego fronte a cuestións políticas e da vida en sociedade tal é o aspecto destacável para o percorrido que estamos a facer Tras as crisis económicas dos anos 70 e coa reestruturación das relaxións de traballo coa dinamización da sociedade nun grau de competitividade maior aqueles desplazados caro paro estructural ou os empregos temporais e misérrimos nos setor servizos encheron con facilidade a bolsa de poboación para que estaba destinada non a resposta participativa senón a circulación de drogas adulteradas No que compre insistir... Bueno, eh, non vou abundar porque xa é reiterar eh, Por certo, Fran, eh, que eh, dixías eh, onte cando falábamos de, de se son... Se o, o meollo está xa nos individuos ou... Como? Bueno, eh, me respostaxes Eu, eh, eh, eh, eh, coas determinacións sociais, me respostaxes Joder, se eso fose así, se irían bar, barrios enteiros eh, A cuestión é que se foron barrios enteiros Se va a esas zonas, sobre todo en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos Onde hai fenómenos de guetos raciais moi, moi fortes Realmente foron barrios enteiros Bueno, era simplemente para responderte a frase Pero bueno, a causa esto eh, xa, xa está se está situada. Queda de máis cousas, está aquí o tema da criminoloxía, que tamén é, é curioso, non, como dende os anos 70 os diversos estudos intentan falar e, e achar relacións causais de se droga a causa delincuencia, delincuencia, o inicio na delincuencia e o que leva a droga. E, eh, eh, bueno, estiveron así coa, coa pescadilla que se, que se morde a cola eh, Foro unha, a, a esta socioloxía aplicada Que non é socioloxía, que é enxeñería social prácticamente Pois foi, foi sofisticando un pouco con factores familiares eh, Nivel escolar e tal, un pouco a, a historia Pero, bueno, o final é sempre unha producción de, de estereotipo, non? por moito que se sofistique é o estereotipo do, do drogadicto o delincuente que, que non é dono de si e que, que de feito pouco hai que facer con ele. Sempre pasouse, sobre todo, despois claro, se sofisticou un pouco, pero sempre era pensar ás relacións de droga e delincuencia sempre a partir eh, do, do paradigma Do, do individuo que, por determinadas circunstancias, pois acaba en contacto coas as institucións punitivas ou, ou terapéuticas. Entón, nesta conceptualización do que é a dicción, do que é a droga, sempre se conceptualizou nende esos, ese núcleo de casos que, que a nivel eh, xeral eh, da que o problemón das drogas é vasto, pero a nivel de, do doplexo eh, de xente que consumiu drogas incluso con regularidade esa figura tipo non que permite a, a, o discurso oficial sobre, sobre adicción e a droga sempre estaba eh, extraído extrapolado a partir dun núcleo eh moi problemático, pero realmente relativamente reducido de de xente, non? E a e bueno, en a criminoloxía eh, aí tivo un papel bastante cuestionable ahora de, de conceptualizar isto. Bueno. Meo medo xa de de medo xa de, de, de repetirme. Bueno, a ver, isto. As drogas así, pese a ser manexadas por unha capa relativamente ampla e heterogénea de xente, converse tese no medio para remachar a criminalidade e a desviación de grupos concretos de persoas. Polo efecto que o consumo de drogas as veces causa no seu comportamento ligado a situacións sociais en extremo problemáticas, pero sobre todo polo comportamento que adotan as institucións caraeles coa coartada da súa relación coas drogas. Dende aí, as pautas da estabilidade social e da responsabilidade cívica dimananse convincentemente cara a totalidade da sociedade. Procesos penitenciais, asistenciais, reeducativos, terapéuticos, recaen coa súa influencia despregada paradigmáticamente cos adictos delincuentes sobre o corpo completo da poboación, vixiando o cumprimento dunha normalidade adecuada, ou, canto menos, emanando a representación simbólica desa normalidade. Con esta cruzada interior contra as drogas, as institucións atopan o revestimento dun ideal cívico, os sectores de cidación un obxectivo común sobre o que entaboar consenso o cal confírelles de plausibilidade pública Por estes procesos o que está a funcionar é unha modalidade de poder que ni sequera é eminentemente represiva e non por iso resulta menos eficaz en canto a un modo de vida sometido É unha forma de control marcadamente tutelar e que se expresa elocuentemente ou iso intento afirmar na administración de sustancias psicoactivas e na súa denegación bueno, Isto é foco, como vemos Bueno, pois vamos a hacer outro salteado Bueno, non acordo que Ah, sí, xa, sí, sí. bueno, un par de parraquinhos máis e eh, o damos por despachado De media eh, Como facemos? Doume 15 minutos leo un par de un par de párrafos eh, e onde quedemos As drogas non poden ser consideradas como un problema de modo independente a todas estas determinacións e acontecementos que rodean Porén, as drogas son presentadas como malas en sí identificadas cunha desviación da pauta normal de comportamento Esta é situada veixa forma da enfermidade mental e do delito que ven a ocupar ese espazo Así, bloquea esa atención cuestionante, podo dicirlo de maneira, sobre o modo en que está de feito definido que enfermidade e que delito, sen poder sair das fronteiras deses conceptos cristalizados históricamente e do seu nexo coa esta estigmatización que opera en certos grupos de persoas. Como correlato diso, a apertura da experiencia persoal con materias embriagadoras ou senelas fica en todo caso aniquilada a cuestión ética nun que mencionamos antes. Entre mentres o máis suculento negocio é unha prodigiosa capacidad de mando mantéñense sen atrancos de consideración. Bueno, a ver isto já que se repita a Vamos, a ver se vamos así algo algo un pouco distinto. Durante milenios foi necesario concebir o hábito prolongado de consumo de elementos psicoactivos como motivado polo malestar físico que arrostra o cese brusco do mesmo. Este é o problema de concebir a, a, a adictividade a partir do, do síndrome de, de abstinencia. Soubose sempre que todo uso frecuente se paga, que entón lograr o lo efecto exixe subir a dose, que o efecto así progresivamente empeora a súa calidade, que se produce unha mudanza metabólica pola que deixar de consumir tornase desagradable, que o organismo por suposto se dana, que chegado o caso periga, pero non por iso se desqualificaba a droga como tal, e se tematizaban máis ben as estrategias oportunas e a actitude axeitada que permitían crear ou recuperar o control sobre a conducta. O, o tema sobre os que, eh, bueno, que, que documento escotado O discurso O redor dos feitos médicos e psiquiátricos Evidentemente relevante facilmente esquece que nunca os explica de todo Que queda moi lonxe de disipar os misterios últimos En torno ao modo de acción das sustancias espiritualmente eficaces Pese a todos os animais aos que se cerrou en cubículos de laboratorio Selle se afixou usar drogas e selle quitou ese feo vicio Le sonandolle salvaxemente tales ou cales zonas do cerebro E sobre todo, tal abordaxe funciona como correlato Da ausencia de discurso ético e político sobre orientación da vida E as relacións do xuxeito consigo mesmo En grego e krateia Que é polo que se preocupa Foucault en certo momento Algo intrínseco aos trozos eh, de... Bueno, esta es Seguir esta línea problemática nos permite contemplar a adicción crónica por unha sustancia como síntoma dun malestar doutro tipo o que leva as amas de casa a preferir as anfetaminas que xa receita o do doutor para manter un traballo duro asociado a necesidade de manter unha imax externa falsa e un profundo desreconhecemento, o que leva a unha de negocios a preferir a cocaína como acompañante da súa loita a morte polo éxito entre as hostilidades da técnica empresarial e as astucias das reunións informais, o que leva a seus xóvenes pobres e dremia estigmatizada a preferir a heroína ou o crack para envolverse nunhas connotacións de transgresión social e incluso telo orgullo de confirmar por elas eles mesmos a falla de saídas que lle se dada de antemán o que leva aos xóvenes de clase media a preferir a cocaína e o éxtase para despertar a euforia nas concorrencias multitudinarias das discotecas entregándose un intenso contacto físico entre comunicación comunicación da escuridade e do rido aquí son un pouco presuizoso porque o tema das movidas rave que houve nos 90 Ten unha historia interesante Pero bueno Aquí entran os efectos das drogas En canto que teñen que ver coa súa provisión e consentimento Coas condicións da súa fabricación e distribución Coa imaxe e o coñecemento que se dispón delas E que se manexan nos medios de difusión Coa disposición da mente do organismo Que as condicións sociais poñen por punto de partida E aquí donde cabe comprender o fenómeno adictivo Todos os ritos, convencións e esticulacións que acompañan ao consumo destes fármacos o properarse a raya no despacho o buscarse nun recuncho a vea co agulla ou tragarse a pastilla dando botes o fumar porros un grupo que fai da pasividade e da deixadeza o seu estilo de vida tamén son trazos dos receptáculos que a orde social dispón e que preparan esa utilización exagerada e nefasta cuxa extensión termina por producir un baleiro insufrible. Sen ir máis longe, o ambiente fatigoso Aquí, eh, bueno, xa un pouco cade a linea, non pensar o fenómeno adictivo como un, algo especifico senón ponelo en relación con e eh, problemáticas máis, má, máis amplas, non? Eh, eh, para iso, claro, o primeiro é eh, cortar a, o, o inmediato que a argumentación máis reductiva, máis fisiológica, máis, máis clínica, non? cenir máis lonxe, o ambiente fatigoso do traballo, o no, no seu caso, de ser outro traballo que é buscar traballo, é a é, é, é, a obriga da ao ambiente de cafetería, agora que ficou prohibido no exterior da mesma no que se dan as relacións de contacto personal que a absorción polo esforzo laboral fai esporádica esa forzada intensidade converte o ademán de entender un cigarrillo tras outro en algo en sí mesmo reconfortante a márise do fortísimo efecto da nicotina. En nome Abel, nos no, no no senso do que se está a dicir que a restra de costumes adquiridas e de disposicións formadas conforman a pautación mental do tempo en función do consumo da sustancia, unha sorte de horario implícito que pode ser enormemente versátil. Véxanse os auténticos tabaquistas que se fuman cando están no lugar de traballo, por exemplo. Así, aquí se modela esa experiencia característica dos drogadictos, calquera fumador ou fumadora habitual asentiu, da reacción plenamente física que se produce tras unha carestía dentro dun intervalo sensível, nada máis adquirir o produto ou xa os medios para encaminharse a él. E, dende logo, no momento de preparar máis ou menos ritualmente a súa toma, algo que non necesariamente coincide con ritmos de eliminación da sustancia polo organismo. Tamén se dá o caso, para conconcirme esta cuestión, de que o síndrome de abstinencia ben pode reaparecer polo feito de, por exemplo, pasar por diante dun lugar onde se acostumaba a consumir. Así que, en conjunta, adicción da droga, ten unhas bases anímicas e sociais eh, previas ao contacto coa droga, que son as que, de modo constitutivo, facilitan que o placer de probar algo novo deveña en tiranía e amenaza de morte e son tón intervenen poderosamente os, os mecanismos eh, químicos e biolóxicos hai algo que se cita en, en moitos manuais eh, se cita continuamente e eh, há máis un momento importante aí da investigación toxicológica que o tema da, do Vietnam En Vietnam eh, ali había un, un acceso eh, amplo a heroína a ao hachís tamén, pero, pero moitísimo a heroína De feito, uns 100.000 soldados a consumiron eh, eh, de maneira habitual e desenvolveron e chegaron a, a, aos Estados Unidos Eh, cun, cun problema de, de hábito en uso da, da heroína e, embargo, para que se vexa que a veces estas situacións, esta mentalización, estas disposicións de partida condiciona moito o que o contacto coa, coa pura sustancia isto eh, está moi estudiado, que nese sector neses, que que xa, que cheganos 100.000 unha vez de volta a casa, sen embargo eh, excepcións, claro pero, sen embargo, no, non tiveron excesivos problemas en, en deshabitualizarse unha vez una vez eh, eh, eh chegado a casa. Eso é algo que se este episodio se, se cita fita é eh, pouco mes. Neste sentido do que quero este tan bucólico que dame un pouco de vergoña de aquí, aquí creo que hai aspecto literario. Separarse dunha droga que se necesita é salvaxemente duro Talvez chegue a ser o máis duro Máis do que cheguen a expresar as verificacións de profundos procesos bioquímicos Máis, é incomparável a cometer un severo cambio de dieta e iniciarse un exercicio físico diario por quem viviu atentón despreocupadamente, por exemplo incomparável a dar o paso de rachar cunha relación de parella onde xa non hai cariño a renegar tal vez un lazo familiar que foi traizoado custa e menos a unha persoa a comenzar a admitirse homosexual cando soía manifestar só so que todo o mundo contentaba É tan distinto de implicarse a fondo en unha causa colectiva para quem só so se preocupou dos intereses rutineiros que para unha vergonhenta aspirante actriz ou actor vencer o medio escénico cando de difícil non será atreverse a marchar a outro país na busca de oportunidades como se asume a morte dun ser amado canto custa aprender a rir e a chorar e a pensar as decisións que afectan decisivamente as persoas son complexas e ás veces, por xentes que sexan, non serán tomado ás veces iso esmaga a vida da persoa sobre o caso que estamos a debater, sucedeu con moreas delas afecta directa ou indirectamente a case toda a sociedade o que intento soster é que sobre iso se conformou un complexo enorme dispositivo de autoridade social que despreza o problema e despraza a cuestión ao plano rígido da orde xulina xurídica e a administración da saúde, co seus campos de saber como os únicos vexítimos, desprendendo dende aí agarrantes consecuencias. Sen embargo, tamén os máis axéticos centros de desintoxicación, que insisto só en traballar con grupos de adictos ben delimitados, saben que o asunto non é netamente o da técnica de intervención sobre a relación dun organismo cunha sustancia, e sobre a relación que se define na súa fronteira decir dicira un xuxeto xurídico co límite marcado pola lei Saben neses establecementos que tras o revestimento do dialecto científico o máis relevante mudar o rumbo da vida acostumarse a unha nova disposición do que facer coctiar adquirir normas de xene terminar con determinadas relaxións persoais ou familiares retomar tal vez outras buscar un traballo ou a no mesmo o titulación académica trasladarse no espazo urbano tal vez recuperar a fer religiosa se acaso cousas todas estas non científicas se non xa de sentido común O que conecta con esta línea de reflexión que nin, a ciencia, que nin ciencia alguna, nin o sentido común expresan é que as constricións socialmente impostas estreitan as barreiras ata onde é imposible preguntarse por onde orientar a vida de un Pois ben, o drogadito ou drogadita toma un permanente decisión de axuste entre os cambios radicais da súa vida e os pequenos compromisos ordinarios coas súas corretivas disposicións psíquicas nos que o seu problema achou acomodo Neste punto nodal se deposita toda a heteronía e pesantez co que están cargadas as regras de individuación e de reconhecemento desta sociedade tenen a inmovilización dos suxeitos a súa atadura e sumisión tragada de fondos conflitos na que apenas hai comunicación, apenas hai repouso nin tampouco acción sustancial e isto é o que un pensamento combativo debe tematizar, máis alá da relación entre sustancia tóxica, individualidade psíquica e corporal, e técnica, terapéutica ou punitiva. O asunto particular droga, liberado en ton das atribucións dende as que comúnmente entendido serve no que atinxe unha reflexión como esta para espro, eh, explorar problemas moi serios a, a acerca de como afrontar o modo en que está constituída a sociedade e o senso en que esta deixa marcada a experiencia particular Bueno, é eh, listo porque xa, con isto xa se ve máis ou menos cal a a intención da, a intención da, da historia Bueno. Fomos grande de tempo bueno. eh. É raro que no é así algo sea, Algo pasa, algo pasa na, na organización da sociedade e no tipo de implicación que ten coa experiencia sexxetiva para que se, produce, se produxesen estos fenómenos no? como son as, as oleadas terribles de drogadependencia que se producieron eh, que non se produciron en no, outro momento e que antes da proibición eh, bueno, particularmente a heroína e a, e a cocaína se podían eh, adquirir dunha maneira totalmente libre en calquera botica ou incluso na taberna entón, eh, non sei, de alguma maneira ese fenómeno socio-históricamente situado aí ten que, que haber algo que, que, que poida contribuir a explicar. Podes contarnos iso que mencionaste que esta media sobre eh, tu opinión personal sobre las rapes de los 90 el... Ah, eh, no, eh, no, eh, que o desconhezo iso hai un libro moi, muy... bueno, hai se que eres hai dous libros que son moi moi recomendáveis Un, eh, bueno título original é Waiting for a Man, que en inglés eh, bueno, eh, a, a, se entende que, que es eh, Esperando o Camello, ¿vale? eh, unha frase feita Está tru, eh, traducido como Historia del Rock y las Drogas de David Shapiro, eh, Fai un, un libro interesante, fai un, un percorrido, eh, trata bastante, pero bueno, eu agora tampouco te, non me sinto agora como para dicir nada con xeito Pero bueno, si que foi interesante no sentido de crear un, un espazo no, de, de relación, de comunicación enteiramente alternativo, mais ou menos espontáneo, autoxestionado Pero bueno, tampouco teño conhecemente agora para tal E... Eh, Eh, se queres, tal que, que tamén sobre iso, sobre máis cousas, hai un que está moi interesante, que se titula Colocados, unha historia cultural, non sei se da, da ebriedade, unha historia cultural, non sei se das drogas ou da ebriedade, eh... como era este? Joder, agora non me saigo o carallo do nome do tipo. Bueno, se si te interesa el tema, eh, el libro este del siglo de la heroína eh, es, eh, me foi así de cos libros que foi tofando, un que me sorprendeu moito Xa é moi simpático como se presentan os autores que Xa había estado escrito a catro mans entre os dous Eu é un psiquiatra aí que estivo todo, toda a vida exercendo Conservador, respetuoso, se presentaba así, respetuoso las institucións públicas Conservador E outro se presenta Un joven drugstore, cowboy, que asaltaba farmácia Os metía un heroína, alcoólico, non sei que Escois fisioloxía eh, e estivo en centros de tratamento e tal eh, É un libro moi simpático, El siglo de la heroína moi... A máis olé se te gusta lelo Bueno, despois chegou con calma e se paso ahora, que non, non me acordo o nome do tipo. Quer decir que eh, que fueron interesantes las las queis que sobre, por exemplo, eh, como la resolución de la, la contra la droga, sen beneficios, no, para ese eh, que existe sobre la DEA, etcétera, demás. Eh y bueno, que el, el caso de Afganistán comentaste Y quería comentar que así como la propia participación de la lucha contra las drogas, el terrorismo, bueno, en este caso las drogas, eh, genera un gran beneficio para el sistema por un lado y por el otro, como pusiste los ejemplos de la opresión a los sistemas económicos de um, países en crisis económicas, de eh, Sudamérica, etc. Eh, entonces permite eh, tanto una, un sistema de financiación como una guerra contra las economías exteriores Eh, y una excusa para el mayor control de la población, ¿no? que creo que también sería interesante, en otro momento, con más tiempo, ¿no? pero como tema colindante con este, eh, el beneficio de los estados occidentales, ya no de la lucha contra la droga, sino del propio control del eh, flujo de sí. del mercado de la droga. Eh, y como, pues en el caso de Afganistán, ¿no? que comentaste, Eh, bueno, digo aí, a dir agora aí Sí, no sé, sí, sí. bueno, sí, evidentemente consentida hai máis cousas Outra cousa, si sí, a nivel a ese nivel de esquema mundial home, eh, Está claro, falta mencionar que o narcotráfico como tal non existiría sen os paraísos fiscais eh, Os bancos dos paraísos fiscais non existen sen o mercado da droga E eh, hai, a ver se me acuerdo o dato Bueno, a metade, exactamente a metade do volume de negocio. Está calculado que a metade do volumen de negocio todos estes bancos que están en Suiza, por aí, en ese sitios tan limpos, pois procede de procede de do mercado ilegal de, de armas, de, de prostitutas, de e eh, das drogas en unha porción moi moi importante. É dicir, eh, ese A una, a esa circulación da das drogas en negro non existiría esa posibilidade do mercado do mercado financeiro e, e ese mercado financeiro, eses bancos, o sea, sosténtanse na nos beneficios que da que da droga. En ese sentido, o das e, o da que mencionei, das economías, por exemplo, en Latinoamérica e tal, e todo o proceso e, neoliberal, etcétera. O sea, realmente eses países no non, o sea, non, se sustentaron en a unha economía da droga, é dicir, a economía da droga foi absolutamente fundamental para equilibrar as suas balanzas de pagos e para poder facer eh facerse cargo dessa extremada debe externa. Eh, en ese sentido ten unha circulación brutal Eh, esa circulación brutal eh, consentida, bueno, non sei se si consentida, estructural vale non, non hai... aparte de que é impos o sea, imposible frenarlo a nivel de prohibición eh, pola cantidad de, de fluxo de comercial mundial o sea, so que costaría eh, unha política eficaz de, de revisar, por exemplo os contenedores que van e ven nos barcos, sería carísimo esto calizaría o, o comercio mundial o sea, imposible, non... Se calcula que se inca... Aí depende, hai o sea, fontes que din que, que se pode estar a atrapar o 3% da, da, da circulación da, eh, da droga Os máis optimistas din que o 10% o Parlamento Europeo creo que que pode ser en torno ao 10% eh, Estímase, isto é, é un informe que saiu ao goberno británico de, do... do O capullo este, como se chamaba, do laborista este británico, con eh, das Azores, como de Tony Blair. É eh, eh, un, un informe que xa dicía que era imposible porque para, para quebrantar ese mercado ilegal habería que, que, que incautar por lo menos o 60% do, do tráfico para desmantelar a rede eh, esos... Eh, Eh, se atrapa entre o 3 o 10, é imposible porque os medios, o, sea, o desplegue de medios que bería que, que que executar, para que, esa, para que esa triunfal loita fose realmente efectiva e non unha unha pois serían os medios totalmente, o sea, serían insumibles, o sea, iso inviable. Eh, por outra parte, tampouco interesa, é o que tampouco vai a interesar. Se iso está eh, dando cartos que desfirrevirte na na economía legal, Eh, eso é fundamental para a economía dos países iso no, eh, o sea, non no, no se desbarata A pregunta que existe antes de que ha pasado ahora en o siglo XX para que ese consumo que antes non generaba comportamentos tan extremos eh, en tantas quedas en a drogodependencia e destrucción que ahora genere esos comportamentos más extremos Eh, estás pensando, por ejemplo, en lo mismo que pasó con el alcohol por qué ahora es tan destructivo y el consumo de alcohol se realiza eh, en la fuente en, todo, en tal, de una forma más desmedida ¿no? y, y bueno, creo que a lo largo de esta charla se ha visto que es que precisamente eh, así como, pues en este caso el alcohol, eh, se utiliza como eh, válvula de escape de un producto que antes era consumido de una forma, digamos, Eh, con menos presión de los roles sociales que te eh, obligan a, a, a, a ejercer, los que te introducen, en el caso de las drogas tendría ser lo mismo. como unas drogas que anteriormente, digamos, no tenían tanto control eh, por y para eh, eh, la estratificación eh, del ocio en nuestra sociedad actual, Una vez que se utilizan como válvula de escape, que se utilizan en determinados contextos forzándolos y que al mismo tiempo a través del control o no control legal de ellos, eh, se va aumentando la presión sobre ellos, es normal que se descontrole eh y que se utilicen de una forma más desmedida. Sí. O sea, no es un uso habitual no mediato sino que es un uso mucho más forzado de eso, de válvulas escape de, de Sí, sonon, o sea, non hai que entrar tan en reductivismos causais, non, que é o que fai a esta criminología máis máis máis e máis ligada aí á enxeñería social, das, das institucións e tal, non? Son os, vamos, os, os, estudos, non, que acaban aí en as en mans das das institucións das das comisarías dos suíces e setal porque so cada quen, cada individuo é un mundo e cada quen el saberá, non como por qué por qué entra nisso ou non. Pero bueno, dentro desas desas cuestións, si, sí, dase os sea, das en fenómenos que son absolutamente determinados, non, en ese sentido. O sea, as peores epidemias de drogadición non se deron ao azar aquí alá, sen en el, en lugares, eh, en momentos, sociohistóricamente situados, muy, muy concretos. Lo que hay que preguntarse por qué. Eh, yo precisamente quería preguntarte, eh, pues, pues casi, casi eso mismo, porque de, aprovechando esta definición que de contarse de droga como algo de los conflictivos, pues, ¿qué opinas sobre perfecto parece efectivamente en certo momento certo pues, se permi o a entrada a raudales sí. de da certas drogas uh -huh. quizais pues, para para frear Sí, eso eso me muy controvertido, pero si, sí, eh é, é difícil formarse unha opinión ben sobre iso, pero ver, o que que os efectos foronixes seguro. Con sentimento tamás hai que ir directamente ao tema das das prisións. Na prisión, que é o recinto cerrado, a prisión non é totalmente controlable, porque eso é certo que non podes controlar de todo, porque os presos non a, eh teñen as suas artimañas e non, non é posible. Pero bueno, de todas maneiras eh é algo que, joder, que, que circule de esa maneira a droga, eh, está claro que, joder, que que iso non, non, non pode ser sen a, a quescencia da, das autoridades non, non a verá depende dos rangos niveis uns outros non dunha maneira coordinada e cuestionada pero bueno, que hai puntos non que as autoridades eh, consinten e eh, promocionan e tal eh, está claro porque eh, hai uns, uns efectos eh, nese sentido, por exemplo falando do tema das loitas o home este que é unha charla que, que fun aí na, no, no local social da Gravilla, que que foi un dos que estivo na fundación da da Copel, que foi unha, unha organización de loita de presos eh, que tivo un momento moi potente aí a final do 70 e tal. que bueno, chegaba, chegaron a ter o control aí das das prisións pretamente. Eh, bueno, non me llamas impresionante aí que deste que que oues falar en eh nunha hora aprendes aí no que nun cuatrimestre, non na na universidade. E eh, eh, claro, o tema das drogas Para que, bueno, isto non se entera as drogas importame un carallo Aquí a cuestión é criticar este artefacto Esta, esta tramolla non que, que se mot, monta Que eu creo que ten ósea, esas funcións precisas Pero bueno, por exemplo, a este Claro, ni, hostia, o tema de, de heroína Claro, ele estivo preso de, de, de no setenta e pico E claro, foi un fenómeno O sea, a erupción da ese momento De erupción da heroína O sea, significou o desmantelamento de ese momento tan forte en un lapso de 2 ou 3 anos ou sea, unha puta animalada eh, Si, sí, nese sentido aos rollos máis localizados Eh, serían o a, o, o sea, a, a, a defensa non? de que aquí esto é algo consentido E moi, moi planificado políticamente Esas reivindicacións así, ma, de maneira máxime Foron plantexadas por exemplo por los Black Panthers en Estados Unidos Acerca da de introducción das drogas dos, dos vetos raciais Además, eh, eh, casi seguro que unha enorme parte desa droga Era coa que traficaba a CIA Para, para financiar os contras nicaragüelses Que se dicaban aí a, a asasinar por aí eh, A más desto, está... hubo suizos sobre isto A cosa non foi se tapou, se me parece E, bueno. Eh, eh, bueno, logo no mundo abertxal en Euskadi Tamén hai esa reclamación E que o feto... O efecto, sí, si, a ese nivel de introducción masiva en determinadas condicións conflictivas Que o efecto foi o, o a despolitización, a desmobilización E o, o esnaquizamento es total Eso, vamos, é absolutamente obvio e, e claro e Claro, non se trata aquí de, de manter unha actitude alegre cara ás drogas Non é moitísimo menos Pero bueno, lo que llamamos política prohibicionista, eh, está claro que... Dime. Ah, a este respecto, no sé si conoces a un doctor que se llama Michael Rupert, que estudió a No. Es director de un periódico americano, se llama The Wilderness, y es, había sido agente de la DEA, y recogía en este libro que eh, bueno, una frase de un, de un director de la DEA, que comentaba que... Eh, siempre que habían cogido algún gran traficante de los que introducían la droga en Estados Unidos, tenían que soltarlo porque eh, les decía que la CIA que trabajaba para ellos y que lo tenían que soltar. Y eh, este autor precisamente denunció, estuvo momento cuando lo salió al aludo del... Eh, no recuerdo si era en contra o si era con otro, otra con otra venta de armas por heroína con Irán. Eh, pero él había denunciado eh, sí. le había tocado participar en una operación en la que vio que ahí estaba gente de la CIA moviendo la droga lo denunció, le echaron del cuerpo eh, casi muere porque un tiroteo entre dos bandas poco después de que él denunció esto le echaron del cuerpo y casi se lo carguen un tiroteo casual que hubo eh, agarrado su coche eh, y bueno, pues denunciar cosas eso, esto es un tema muy interesante se hablaba de el tráfico, no sé, el incremento de la producción de, de heroína en, en Afganistán, eh, te, te daba las cifras de, de distinto, las cifras que reconoce en diferentes países, o sea, que no era una cifra que, se, que era un organismo la manga, sino que había internacional, de la producción de heroína en, en, en Afganistán antes de la ocupación occidental y después sí, de, sí. de la ocupación. Y eh, parece ser que después de la ocupación se multiplicó por 30. Sí, okay. sí, esa casi inmediatamente, sí. sí. Eh, yo lei entrevista Si, sí, chegou a... a ser, sí se convirtió directamente en el 90% do do suministro mundial. Eh, sí. Han de ser el, el del 40-60 y sí. luego pasó al 90. Sí. Eh, en la entrevista esos soldados españoles que estaban destacados en Guadalinao eh, que comentaban que todos los días sobrevolando en helicóptero la zona veían los terrenos de unos señores de la guerra los que tenían prohibido entrar pasar lo que pasara ellos no podían entrar ahí ni podían meterse con esos señores de la guerra porque eran amigos y que eran tan pesticianos sí, sí. de de opio y de los eh, canales de agua que estaban reconstruyendo porque eran de equipo de reconstrucción Las canalizaciones de agua que estaban construyendo la primera las primeras que construían de allá para para los fincas de estos señores donde se plantaba opio después para los pueblecitos pero que era la prioridad y en otra entrevista diferente en otro medio Eh, que hacían a unos, eh, a unos soldados españoles de infantería, que comentaban que estaban, en teoría, controlando el tráfico de armas en la frontera afugana también, eh, que sabían por qué puntos eh, se estaban pasando, eh, entrando y saliendo camiones con drogas y armas. Y que había un despliegue carísimo, enorme, por toda la frontera, Eh, con las, eh, las tropas muy separadas entre ellas eh, haciendo unas rutas que no servían para en realidad evitar nada que nunca acogían a nadie y que es, estaban hartos de alzar los mandos por qué zonas pasaban los camiones porque veían las huellas eh, se informaban en los pueblos y que eh, sabían por qué puntos, qué días pasaban los camiones y que los mandos no les dejaban Sí, sí, total, eso con países enteros con Turquía, con Laos o sea, si se son aliados no, no hay problema Se son discos non deixan ter eh, bases militares ou non compran armas, pois entón hai moito tráfico da droga e hai que mandar aí a, a DEA a fuchicar. Eh, Poñarlle multas a nivel mundial, embargo, etc. No? Porque, porque hai moito tráfico de drogas nese país. Bueno. Sí. Eh, a ver o alguna cuceña última hora. Bueno, pues venga que estamos casas.